Виставивши в потрібних пунктах караули, банда забрала все, що було необхідно, і рушила до кордону без будь-якого переслідування. Їхали всю ніч. На південь від станції Ярмолинці перетнули залізничну колію кам'янець Проскурів. В досвіта були в селі Савинцях. Селяни прийняли повстанців сердечно. Переднювали у садках і стодолах, потім рушили у сторону Гусятина. Без боїв переїхали через річку Смотрич Згодом біля Чемерівець форсували річку Жванчик 2 вересня під ранок козаки, під'їжджаючи до історичної річки Збруч Заспівали сумну українську пісню У неділю рано ще не сходить сонце Подивися мила в середні віконце Козак від'їжджає в поле воювати Тебе залишає вдома горювати Бувай же здорова, люба Україна Заплаче за мною молода дівчина Сходило сонце Совєтські прикордонники спокійно умивалися у збручі Вони й гадки не мали, що цей чудовий вересневий ранок 1922 року буде останнім у їхньому житті Боротьба мусить продовжуватися до містечка Гусятина йшли з піснями. Мешканці сіл, через які проходили повстанці, зі здивуванням і щемною радістю дивилися на українську військову частину. У місті сфотографувалися на пам'ять. Тут поляки обезброїли відділ, допитали повстанців. У Гусятині Орел зустрівся з начальником особистої охорони Симона Петлюри, полковником Миколою Чеботарьовим, який терміново прибув до прикордонного міста, очевидно, для опізнання. Вичекавши мить, коли поруч не було польського офіцера, Чеботарьов наказав Гальчевському та Хмарі втекти з етапу. Найкраще, сказав Чеботарьов, це зробити на колишньому австро-угорському кордоні, де вас чекатиме довірена людина, яка й допоможе дістатися Варшави. Так і зробили. 5 вересня після всіх поліцейських формальностей поляки відправили повстанців залізницею до табору устрілково. Орел і Хмара, які домовились, зіскочили з потяга на колишньому австро-угорському кордоні. Прибули до Варшави, де Чеботарьов організував їм зустріч із Симоном Петлюрою. Полковник Яків Гальчевський дав звіт головному отаману про останні два тижні Подільської повстанської групи. Розповів про її останні дні. Психічний стан Якова Гальчевського був не найкращий. Докласти стільки зусиль, щоб створити чудову військову одиницю – мобільну, дисципліновану, успішну і раптом опинитися перед фактом її самоліквідації. Головний отаман не міг не помітити пригніченого стану полковника, може тому й провів розмову на особливому емоційному піднесенні. Він не міг допустити, щоб такі видатні одиниці, як отаман Орел, занепали духом. Симон Петлюра говорив, що у боротьбі проти окупанта не треба ні перед чим зупинятись, що кожна жертва, яка впаде на ґрунті національного руху з руку ворога, дасть користь. Піднесе національну свідомість українського народу. «Та кров, – сказав Петлюра, – яку розливають через свій терор більшовики на очах цілого українського села, їм нічого доброго не принесе, а тільки принесе користь для української справи. Бо в кожному селянинові, не дивлячись на соціальний стан, чи то бідний, чи багатий, зародиться ненависть до більшовиків, і він, зрозумів, що які приятелі для нього москалі, ніколи тої крові не забуде». От якими словами Петлюра – розповідав Семен Хмара-Харченко, підніс у Гальчевському ентузіазм, подав йому віру в можливість самостійного життя України. Гальчевський у захваті духу почав знову мріяти, якби урегулювати нові плани організації на Совєтській Україні. І вимріяв. Він вирішив якомога швидше, доки не настали морози, повернутися разом із старшинами в Україну і спробувати, знайшовши уламки подільської групи, злютувати їх, пережити зиму і весною 1923 року продовжити повстанчу акцію. Після зустрічі з легендарним головним отаманом майбутнє вже не виглядало таким непевним. Воно окреслилося чітко і однозначно. Боротьба мусить продовжуватися будь-що, будь-якими, навіть невеликими силами. Головним було відновити дієздатне ядро з добірних людей. Хоча б 20 чоловік, говорив Гальчевський, отже необхідно терміново розшукати своїх старшин. Симон Петлюра уповноважив Чеботарьове, який мав широкі зв'язки з польським військовим міністерством, допомогти полковнику Гальчевському в організаційних зусиллях. Тим часом у підсоветській Україні чекісти добивали підпілля – на Поділлі, зокрема, скориставшись дезорганізацією партизанської мережі «Орла», ворог активно переслідував рештки подільської повстанської групи.